Onë Rohim, Elhamdulilah Rabbil Alamin. Os-salatu was-salamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi was-habihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yomil din. Allahu jelle ualla qalan roim, vetëm pretendimit të falë kërkojmë. Në vazhdashtë të takimeve të Allah qofë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me famënitë shokët, dhe të gjitha që ndjekin këtu rrugën e drejtë në fund të kësaj vote. Të në vazhdasht të takimeve të kaluara që më trajtuar betejën e hendekut, apo ndryshe betejën e ehzabet. E, e hendekut u quhet për shkak të atij kanali që u hap, ndërsa ehzabet, ehzabion, ato koalicionet dhe ato aleancat që u bën bashkë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi përmendur disa për ngjarje më të rëndësishme që kanë ndodhur së betejës, sepse ka pas dhëtorë të rëndë shumë të mirë po i kemi kaluar që t'i japim hapësirë edhe muslimanëve tjerë. Kemi thënë se kjo betejë me gjithë rrezikun e madh që paraqiste për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shkak të numrit të madh të ushtrive që erdhon nga aleancës së fuqishme që u organizua Gjithat, që do pejgamberit sallallahu alajhi wasallam megjithat desh i allahut më vura që përkundër rrezikut përkundër situatës da gjithatyra që e bënën kët lufmë thậtërt ë të rrezikshme pasojat ishin minimale do të nuk pas shumë viktima përveçse ko pas ko kur domthonë ndodha të që dhe hu dhe që nështi zë ndërëtim të peganberit s.a.s. dhe sahabër medina, e në këtë rast kanë dozë që goditë dhe dykush pjasë halbërë dhe disa të plagosur kishtë edhe pak të vrarë shumë atëm. Nënë thotë se nuk te kalën numër një tyre tre ose katëro. Nga ta që u plagosën rëndë në këtë betej është Saad Dibën Mëadhe, r.a.s. e sahabiju shuar i njor e qële është edhe i pari i fisit eusë ndjen nga zotrit dhe ndjen nga elitara të ensarëve. Pasapofundoi betejën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam paso sigurouse, domthon uhshportollua aleanca dhe filluan të tërhiqen forcat në drejtim të Mekës, në larg Medinës. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kthyen në Madinë dhe pas sa u kthyen në Madinë, e shpallë se lufta ka përfunduar. Mirpo Ergjibrili sikur se ka ardhur në sinive të, të saktë dhe i tha pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem se ju e keni hijk parzmorët apo të përgatitje të luftarakë ndasone nuk e kimi ikë ende. Për sa i malëkat mbyrnin pjesë të çdo betejë për ta për Ka Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe erdhurin nga Allahu el-lavala që mos të amon shpërndahet ushtria derisa mos të përfundon edhe puna me Beni Kurajdën atë. Përse Beni Kurajda kimisik ka qenë prefisave të fundit hebrej që ka qenë në Medinë, porta së natës, në situatën më kritike e thyen marrëveshën. Dhe e trathuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo trathësi ishte shumë e rrezikshme. Dhe shkaktoi më të vërtet pasojë atëra në mesën e shokët e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë Zoti xhallahu alai forcoi dhe kaloi pa ndonjë problem të madh për më me gjithatë, megjithatë rreziku ishte shumë i lartë. Si pasojë, tradhisi u bë, ngase këta ishin në Madina, dhe kishin qasje tek fëmijët, kishin qasje tek gratë dhe kërcënonin ku paskuar se do të sulmonin gratë. Dhe kjo nuk është e lehtë më për atë ndoshta ishin në vinë e frontit, veçme parametuës të mëdha. Megjithatë, pejgamberi sa sollem nuk dështi të marr masë natyrë, mirëpo kur erri ur në Hinor, atëra i organizojë prapë sabët e ti drejt, dhe unësën drejtë kështilave të fisit bëni korejda duke shkua rrugës të pejgamberi së salëm la ju saljen në ehadukumun asra illa fi bëni korejda ishte kuaj këndis dhe pejgamberi sëm ngutej që me përnu këtë punë më shpetë pas taj falem dhe tha mës të falë asë kush dili sa nuk të arribë të këfisi bëni korejda e duke shkua rrugës kuajve që afruhaj dhe disa prej ashabë thaë ne dhe të falemi e disa thaën jo ne nuk dhe të falemi nga se ta përgamerit sa se mas më falë posa tje da nuk shkaktua një lejë mësëpajtimi mirë po mësëpajtimi mendimesh jo diqka më ti përse kache ata që u falen nuk e kundërshtuaj u në përgamerit sa se nëm, pa ata që nuk u falen nuk e kundërshtuaj nga se ata që e falë një këndim pa arrit të këbëni korejda e më thonë e bën këtë, Duke e komentuar kërkesën e pejgamberit saqë e kishte për të mungut, jo mos u fal. Donë gutuni, andaj falë Matiat, do të kuptojnë të gutis. Mirë, por kur ka paçi do të vënon ata e falën gjat rrugës. Edhe sot tërë vurdhuën në udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kanë arritë tek gani, atëra pejgamberi von tud hipoli u tha, "Edhe ju keni bërë mirë, por edhe ju keni bërë mirë." ndërkë qetësuar situatën duke evituar çdo mundësi për të eskaluar, këtu mos pojo ti di çka më të rrezikshme. I rrethuan kështjat e fisit në Korela dhe plotën 25 ditë mbetën të rrethuar. Kur u lodhën dhe nuk patën mundësi më rezistuo, atëhë pranuan që të bëjnë marrëveshje të kompromisit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A shikoni se moha Allah, do të thonë, mos të qsojë që ata e shkaktuan dhe e bën Propeta e nderuar sallallahu alajhi wasallam pranon marrëveshje apo. Dhe prap ai u jap mundësi që me pozite të duhura aty. Do thonë, me shikojmë bëjë mënu, domthon se është këtë rasë e në fikën se më kuptua nga gjitha anët, jo që nga një anë caktuar, pastaj më e këtë çkuptua. Në fillimisht, mundësia dhe rreziku i lartë i tradhës, do i mashtrimit dhe pjesëmarrja në alians kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për sa ajt mund rreziku për gratë e për fëmijë. Kjo e përfundoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domthon me urdhën e Zotit lëvizë. Dhe i rrethoi, nuk udhëzuan, dom prap e lëdhën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, prap shkaktuam probleme. Dhe. dhe në fund kur po kërkojnë leje me zbrit nga këshilla të më i hap, këshillat po thonë ne zbresim me kusht që të gjykon mes me mes me vete O Muhammed Sa'd ibn Muawidh. Në Sadibën madhi, ishtë nga alatet, ish alatet e Veni Kuretës, në, në kohën parës e marë pejgamberi sallallahu sallam. Dhe ta këshin përshtype saj, dhe më hon, duke pasë përshtype, a farsim me ta, dhe ti amnestante. Pejgamberës nuk e dinte, si kom e gjukuhu Sadibën madhi. Nuk e dinte. Mirë po pranaj. Më hon, apo edhe një këtë gjukatës, këm e dohë. Por ndrygo, açi ai ndon mesnave, unë kam e pranuar. Dhe, pranua. dhe Sadim al-Mawdi ishte do a zgënyhur s'ka shpresë nga ata dhe ishte i dëshpëruar nga kjo traditë që kishtaktuar dhe urroi që në gjykimin e tij se Sadim al-Mawdi thash, ishte i plagosur në krah, ishte rënd i plagosur dhe kansill duke marrë me ideve. Nuk ishte iaft më çdru nga plagët që kishte marrë në luftën e azabet. Dhe Sadim al-Mawdi thon gjukimi janë për juve është që luftarët, në më thanë, të gjukohën me vdekje. On, ata që janë luftarë, jo fmitë, jo pleshë, jo gratë, luftarët, ata që kanë partë armë dhe kanë prish marveshja dhe nga kanë sulmu, rralisht ishte vendimit që të egzekutohën amën. Dhe, pejgamberi S.A.S. e pranaj këtë vendim dhe kështu ndodhja. Dhe onë, dy fist e para, edini, kanë dalë me marveshja, dhe pa ndo një telashe të madhe por ta e paguan më ndryshapën dhe kjo e shte nështa e, e në gjore ma e rëndësyshme që ndodhi mas luftës e Ahzabit dhe pas taj, pas taj pejgamberi s.a.v. me dini nuk mbetet as një prejfiseve hebreja dhe pa dushim se edhe fronti brendë shumë i hipokritve dopsuot mas të madhe, dhe tashma pejgamberi s.a.s. lejmëran një strategji të rejë këndër kura i shvapën. Në mas të luës e ahazabit, pejgamberi s.a.s. thëtë, prej sëtë nuk do të lejëm të sulimohemi më në Medina. Mirë, por, ne do të sulimohem. A të këptim që, njaftë ma, anë, bedri, uhudi, tjera të betje që kemajnë ahazabit, ndërkohë me që Meliu i u dha më ndarëthu kur dyrat më shkaktu lufta e ta fikse radhën i dot i më ata që do ti paraprim kësaj apo. Do këso ndodhi. Asnjëherë më derisa vdesh pejgamberit ose më ata nuk kanë më tek Medinë apo. Por pasoj do të patë më as betejë. Ngase patuza Hazamet, si kështu do ta mësojm, vjen marrëveshja e Hudajbis dhe pasoj çlirimi i Mekës dhe kështu fillon që situata të merr kohë e komplet tjetër. Pra për, për luftën e Hazamet ishte lufta e fundit në kuptim të luftëve të mëdha Dhe beteja vetëm sa që i zhvilloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kundër Qurajfovën. Onjithë tashin në mbrojtje dhe gjithë tashin në, në prag të Medinës, safton. Që ksoj beteja të ndrojë pozitën poshtëson që më morë dobi rroze shumë të që jo edhe nga i kemi përmendur ata te Vani Tjuna, do të kemi përmendur rasti në një dobi aty rrugës, mirëpo do të shoqë që në fund të këtyra fime më bën një përmbledhje ndonë do bive që mos ti harroj mbledhimet të, të përmbledhura në një vend. Ëh, dha çdibimet me ahzab, mohon ndodhmën edhe gjithë ato çaktura të çuditshme ato. Përshëhem ka qenë sigurisht jemran vet i uris i vafisë mëdha. Tha që pejgamberi safton kisë lidhur për barkuti edhe guri që më shtrungu barkun nga uri e madhe. Kështu është asapë të tjera. O ndodhte që ëh familja e, e ndonjë përjuftarë, mështë kështë e që kami dërgu për ushqim ushtarit e tyre në, në vijen e frontit. Mirë po, për këndër kësaj, ndodhën edhe gjithët qëtishme, brekullina. On, me një rast, një sahabi, shkën të këgërruja e ti, për të marrë ushqime dhe të këmpo, për për për për për për për për për për për për për për për për për pë e shpija për të grosit Muhammedin s.a.ll. Atër aja ka pas një edhe të vogël, të këtë po e therëm dhe po e zi me uj, edhe uj është që loj, dhe më hon, gjellë dhe pasaj edhe mishi i vogël ka qënë, ja, shumë i vogël përshuot, të ndaj shka therë e pegamberin e s.a.s.a.s.a.m. dhe thuj meni disa shok me vetëve, disa ma. Atër aja i shkanë të kegamsë të të therërë, s.a.ll.a në ushim i thjesht i vogël atë mirë pa po, po kam që më ndamë ty dhe mëre di kam pe shoku të tua atë pejgambësi ose zon thrat me zot lart të gjithë mahjur dan sardh që filoni kur thrat në drej ka bon dhaj kur dëgjon kët fjuah sot pos ka ndodë mos zot mos ka ka çuputë pejgambësi çka i bëj tash është kënte kurava spihet kanë duhet mos vet sot çka kanë duhet unë i thash pejgambësi të marr dhaj me dy shok të vet të tre I pa i thiri të gjithë, më ha gjithë të nësatë, nëmëri madhë, atër e gruja t'i shikane të rvijen. A i kathirë po. a i? Po, nuk në angoshtanë pegamiri s'arëllarë, s'arëllarë. Atër pegamiri s'arëllarë, u dhëmë që t'i s'jellit e jo, nëmë në kësia, ku i shtërzi, mishit, dhe pegamiri s'me dore t'i t'i bekuar, u jepë, asabë, dhe nuk shterët faraj, ja, po. nëmë të mrekullinë që ka ndod Dënë sot të gjithë në grupun Gamu Halid dhe Ansarat e pasojë thot Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kanë mbet edhe përdo në familje ju edhe shpërndanë pastaj tek banorët e të Medinës, nga se thot i ka kapluar njerëz uri. Donjëri i ka pranuar kaq shumë uri të mëdha, mundon no, se ka njerëz që janë në uri. E rruga tirotan jaje për shkak të godet Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam at gurin e madh për më çah, duke u qel donë no, hendeku duke u qel kanali, bashkëlia no, që dalin thot Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu akbar në mëshfaqën palatët e Kisëras, në në kene me i marë, Kisëra në atë ku ishte e përëndori madhë dhe superfuqi, përgëzëj pejgamberi së asemë, nuk shke gjatë, o meri ishte ajë që realisht e rënojë përëndorin e, për e persianë dhe. Në kështë e mërëkullin një përëndorin që e bëri pejgamberi sërë Allahu a.s. E kështë më rratë, në ndonë një gjithë të që disshme, mërëkullin një caktuara që realisht, Allahu dërgon të vardë mirë sinjale për përkrahje dhe për ndihmë të vazhdueshme Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për asaj që mund të veçojmë nga ajo që kemi përmendëm on kët betej është edhe rasti i Hudhefës, azizallahu teala kur i tha, e kemi cek në takimin e kaluar mirë po ashtu do të përmend këtu kat boj me një periudhë pasi ka vdekë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kund të tabinëve, on sahabët, po ju flasim tabinëve. Dëmë një rast, njëri prej tabeun me i tha Uthifat radiyallahu ta'ala anhu, ti e ke pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po do të keni pasur rast më nat më me të apo Uthifata po, po padyshim e kemi pasur dhe kemi nat më me të. Atë wallahi, thotë na me pa taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë e kishum bajt në krah se si kishum nën tokë në prek nga respekti. Na e kishum ndatkuptim me tregues se ju e keni kçyrë më po, na këshirë, mamis, e këmqyrë mami se jo aty një noshas ka pasur ndërkësh bon, nga dashnia dhe hudhëfja ka ndëgur raste kur dikush ka pas mundsi me të lezu si lloj hezitimi ose frikë kështu rrot. Atë hudhëfja radhillahu taala an e përmend këtë krast kur i ka thonë bekafton gritu dashka atje për t'regu se s'ka qenë vështirë, e këtu ka dobi të caktuar të më bësoj se let' është me imagjinu, let' është me paramenu, mirë po vështirësh me prjetu. Vo A ndaj të delan përshama dhe që është në sprov, edhe që është jashtë sprovë dhe të bës sabër. Sahi, duhet me këshilohë, mirë po, delan, kërje ti kapluar për ikësapën, ose përshama të fardulloj të telashe të të të shum, dhe, të rapë, të të kërë është të rapë. Letë është dikush me dhenë përshama në sihatë, kësilla, porosi, mirë po, këtë përjetan dhe jitë dëshmitari asë në gjari, është këtë të të Roan letos ti më kam pikëse një periudhë kur dikush e ka paguar strajt që ti sot më koni lirë e ti sot për shembull më lëviz lirshëm e më bëu Allahun i bëdat lirshëm e se kimi ahzabin e se kimi kët letos ti sot shumë fol. Mi po ti sot më qin tin kuon ton kur të jesh çfarë kishte më menduar. Prandaj të, njërë, të, të, të me ndodhë vëzer, njëri që ka sakrifikuar ka kontribuar apo ne duhet të dim për neer ta lutim Allahun që lehtësh problem. Ka pasur më si mëndon në një gam eventual ndonjësh. Kto është një, një, një mirëz po a ndodh me, me pasme me kuptim. Mi po jo për shembull sakrifica e dikujt shkon pas në emër të do të thotë një lëshim i caktuar, një gavir i caktuar apo duke mos pas parasysh absolutisht rrethanat kur ka ndodhur ai lëshimi apo kur ka ndodhur ai gavir. Prandaj njëri që është në vërtësi, njëri që është në sprova caktuar dhe ja del në shtomë disa lëshime caktuar, të caktuara, mi po ja del. Kjo duhet të parashëndetet, ne kemi mirënjohë vlerësoj sakrifica edhe pse do të thotë ka posim edhe them se mëçi një, por dishum se shumë shum, më shumë, shumë më bolshim apo. Dallë shikojmë për shom pejgamberin sa selam, kushtet për Yusufin alaihissalam. Por tash kujt u mund të them se Yusufi alaihissalam normal çai ka, ka më refuzuar atë ofertën, normal? Por në situatë kur ka qenë Yusufi ka qenë gati pa mund të refuzuoja zënjë. Ai ka refuzuar. Pastaj kur ka qenë, domethënë burg kur i ka ofertë me dal burgut, Ika arrofir të medal pëjë burgut. Masë shumë vitë me burg, pa drejtë. Qëfar të jësufe sëmë? Jo, diri së sëjarohet të fëllë. Onë pëtë një atë të gra, si ka qenë realiteti. Do të dalë ama i dalë i pafajshem. Jo me medalë, janë i pafajshem e me dalë nga burgu si në më falë dikosh. Jo së dhënë më falë, nuk kam në përa më nëslihën. Qëfar të pejë kamërë sëmë? Allahu e më shëroft, Allahu e më temë jësufe kontributim e bën i Yusuf Alayhim, më burr. E përgjigjja moson po dishim është në nivel më të lartë të burrnisë të mism. Mirpo respekt për sakrificën e Yusufit Alayhim për të dali pa fashme apo për të pasur të arritur. Dhe duhet një gjithmonë ndonjë kush e ka kaluar në portë larte pas kur Allah në, që bashallah i qoftë. Allah e shpuleft me paqen, nuk e di çka ka kaluar. Ose me paqen për ne përshëmull Allahun që kum kalu. Ekso me rraf. Dhe edhe të ndkalu me përshëmull njerëz apo vstitme po më mojt fin. Të ne përshëm, veçalisht në kuratë e sistemit moneste komunizmit tëksumorrad. Kanë këtu të pron dia, latët kaluan skandit, s'ka pas dije, s'ka pas. Poç ma maçë kanë pas, kanë qenë matë matë më të përkushtuar, më devoshmë se shumë chimi ne sot me kët dije, me kët mundsi, me kët lehtësimë që kemi. Dhe latë sot me me me, me, me gjykut i kanë në kët pozicion. Epo këthona tek kur përshëm gjithta ka qenë ndër ktheje, prand njerëz Fshirroza kan ajo vallë që jera lu, nosa fshirroza kan ajo jera lu, janë fal gjithë ato këto sakrifica. Allahu na të ku për shkakun, letësh po. më qortu për të punë me kritikumir po. Msim besimi që kanë marrë, theja që kanë marrë, u kam thënë njerëzve, i kanë lidh njerëz me fjalën e zogjëlor masë kanë pasë mosi, vetë është më diçka që nuk duhet na korr me harruan. Dhe letësh më thonë se e kanë bërë këtë shin ose kanë bërë këtë gabim ekstrem, por nuk duhet të më kon fokusi jona pun. Dhe këna mëson që prale është me respektu sakrifisën dhe kontributin e gjithë kujtë dhe, kujt, dhe, me, dhe me, me përpjek me përjetu pak atë sakrifisë duke u mundu së pak u veç me u gjinë me ato rëthona me imaginatë, e shetën nuk ka qene letën veç në i përmenu ato rëthona e shetën nuk ka qene letën, edhe re më me i përjetu ato drejtë për detën pe i dobyve që mund të nzirim këtu është edhe në më thonë të ndërurre në këtë luftë po d Shkasharë njëtën tonë e shohim qartas vërteci në fjallës Allahu Gjallori si dhe të tëtë Vëllëa i hiku el mekru e se ju illa bi ahli Në më mëhonë se aj që e bën kurthin bje vetë në te Fisi bënë në dhirë e organizojë ata që ato aleonësa me Koresh Apo i përmëte fisit nga të fanë pasta juoshi fisën ben kurëdha fisën ben kurëdha u bashku ata domthon se ta bën një kurth përbashkë kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po në fund kush morën kët kurth ata që e përgatitën atë për kështu ata u shtorëtan ata u përçuan kështu më radhë ndaj të ndëgjuai cilësi drejt dhe lufton për kausën e drejtë on lufton për vend vetë Allah për shpirtin vetë lufton për lirinë vetë Allah jëlo rekomendi mua edhe kurre që bën kurth këndër tina me trahtu, me, me, me, me, me, me mashtru nëse te ka laun bështetet nuk bën hile Allah Gjellor kam i bëzgjidhje bon ndërsa kurthi kam i godit ata që e kanë pregadit andon nga njerë qeniri përshamon me kom pjesë, shëshnia, rethi ndikush, ja bën në hili, ja bën një kurth që i pasu e gjelëzise, zilise, kështu mërat dhe aj pasaj në më thonë mundohë që kës më eksoj në kur tjetër, në marshim tjetër. E pas sot e kalon para zonave. Mos u mundin, ama po tat wala yahiqul makru sayy ila ba'leh. Ti mos bohila, ti mos mashtra, ti mos bë punë të pohishme. Ti mos usil me dyftësi, tek kush më të usilë shtuaj. Lej atopa të kalon prapa topa. E jona është çdo kush që si gjithë situata është vështirë pa lakmushme. Dashur i rrethuar nga kurthë të zaktuar kurit shosnia ja bën rriethi kush do kuft si do drejt apo bogu i drejt te kallon pa përshtatu Allahu xhallahu ka me pozitja von Allahu xhallahu ka me ngrit kurrë që ka bu kurtha me të ul Allahu xhallahu ala ka me imponuar të kurtha e ti ka me ngritur von kurrë që ka bu kurtha me të mashtru me të bodom Allahu të kurtha ka me bodom më shumë aty që i ka organizuar se ti që nësa po ty është bëra von anajse kurse ka marrë populli përpara dhe kjo është ka praktika Kush e, hap, kush e hap dikujt grupën apo bije vetë në temë të, bije vetë në temën. Dhe këto në këtë rast është dëshmu praktikisht qartës kthjellëshëm, nën kjo që e tha Zotë Gjellë Gjellë Luhon. Për të bivit që mund të përmenim këto të dëruzër është edhe si e menagjejmë është pajtimin për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p mos pajtimet në mendim apo. Andaj tek i mirë, te tek i mirë pse? Të të emunohu je me jetën vërtetën, të të emunohu je me jetën vërtetën. Dhe për të sa njëu përpjeket me jetën vërtetën, e ka dert me jetën vërtetën. Po ja që gaban për shembull, gaban këtë tip. Do ku duhet kjo pasaj të bëhet çkaq por, dasham u përqoa mundoa. Asaj. Edhe ti mirë iki, mirë iki pse i përpjek. Mirë iki pse i emunohu. Mirë iki pse e pse pse ke dashur vërtetën. Nëse do funksionë këto çyllu, kjo mund të trajtohet me prandaj bisi diskutim shpalos argumentes në mënyrë të çetë urtë këtë ratë mirëpojo të Mirë po stërmadhojnë problemet e mospaqitjeve madje madje edhe të inskenojnë mospaqitë të paqenë wallahi sot shpesh hare kursha për shkakun me grupe të caktuara prandaj gjithë motët muslimanë ku do të qoftë kanë mospaqitje dhe thellohen deri në përçarje deri nështa edhe edhe në ndarje këtë ratë Dhe kurdo me ulëm tu, çka realist ka, është se janë mostrimet e inskenuara të, të paqëna, normalisht artificiale, nuk nuk janë reale. Nëse dikush i ka fryrë, i ka bosur si kurse më cin, reale sikur se më kon serioze, kushun i çka po vokia, normalisht është se skazën atë. Dallë përgjysmëson e ulta niveli më mostrimet, apo nuk lente më eskalu. Përkundër për shkakut se dikush sot mundon atë pak çka ka në rrit, me me me me me me me, me buar tu shty është mostrim në fjet ai feja këto vetë. Jo mos vërtem mendim me brana ni fe e brana ni, më vonë, eh xhamatia këtu, e këtu mora. Prandaj muslimanët më çojnë i tillë këto roza që e ul tensionet mos vërtimet apo. Hapun si gjithmonë për mirëkuptim, për dialog, për bisedë, jo jo me me me, me pas çasje konfliktuese, çasje kundërtuese, çasje për çasje më tej. Apo s'u thotë? Shikonë këthe ç'ste kundërtasa që bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në nda ju apërën të i palve, edhepse, edhepse, djetarët kërë e kanë analizu, ma thellë rastin, e shtë që ata që e kanë dëgju, pe gënë rastin, ata e kanë qëllu. Se a e qardës, a mosu fali posa tje. Kërështë e qardës, dhe pe gënë të se, a kanë me mri këndina për jo. Lërgë asoj pe gënë so me, me voqeve i ki këndia. Mi pa dhe këta, a patë në rësuje për me, post, me komentu kështë, po patë në rësuje. Me q edhe akshame, i ka bashku gjitha bashkë për i gamberi sasën pas taj pas jacis nëse ka qenë betej më në hudhje vazhdush me shtizeve dhe s'ka pomë si mu falë dhe nuk ka qenë ende, dhe më thonë izbritur, ose nuk ka qenë ende të izbritur ajetet e në manzë të luftës të frikës, pas e kër kanë arë të ajetet, po janë falët duke qenë betej mirë po, në hasab s'ka pas e më falë si kurse falë zakonisht, ka të reqate me gjemë mat dhe nga angazhimi i madh i pejgambes asfalton se si më me mena di situatën i ka duhet më ik i kindi javën. Në këtu ka opsion, ka mbusur se si duhet më fal, nëse tik namazi në si kompenzohet kohën. E këta dukurinë kë të përvoj, ton ai kopat. Ë ndaj pejgambes që ka pasë na opet, ka pasi mungut, nuk ka pas arsye. Kur të shikojnë ka pas arsye. A këtë do të bëzo përfond domethënë se ndodh kërcë përshëm me pasmë ose me dikan. Diku është pas, përshëm qendrim po themi kursimet të Gabu. Mbi po kurta analizon arsyen që ka qyteti që gabim, do t'i kujteroj. E shikoj rrethont, është ajo që mirë e ka pasur. Mirë e ka pasur përpjekjen, e ka pasur mirë qasjen, po ja që rezultati ka qenë gabim. Ajo që shikatë këto rezultate mirë por arësh qasa mirë e ka pasur. Prandaj nuk kaluam shkollën për shkak so, të njerëz kanë bërë disa organizime të caktuara për mbrojtjen e fesë, ka pasur mundsi ndryshe. Por ai veprim nuk është i bazuar fatalesht. Mirë, po kjo ka qenë përpjekja e ty, ne më mund të vjen çështoj. A nuk duhet sigurisht thashmë i stërmadhuu problemet, çështjet, mosprajtimet. Sot ka mundsi njerëzit duhet me me i pa shkop me, me ul tensionet. Me jet me gjet mirkuptim, me arsyetim tjetrën. Un po bu, ju pa e ka gabu, i paj ka po skërcilem. E jo që dofta më e këndosur njerënit e pasoi me thellu mosprëti, ekstremon sigurisht, jo rrethandot në, në mesën e moslimanëve. Ana arsyetimi, mirkuptimi, dialogu, diskutimi, shpërllojse argumenteve, gjithatë ato që i preferonte media rekomandon te portoi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe një argument i çapëk është edhe ajo që ndodhen në këtë betejë, ngase shkuar tek fisi Beni Kuraythah ishte ndërlidhur me luftën e ahzabit, anëse është e përmendur. Prandaj gjithë ata këtu janë në të njëjtën, në të njëjtën betejë këtu dobi që po e përmendim. A dobi të thratë që kanë mësime më pranë, por po mjoftohen me kaç, nallallahu alaihi wasallam që Allahu t'i bamsona çështë të drejtë dhe nallallahu alaihi wasallam që gjithë ato mosprajtime që po shkaktojnë konflikte për çaren në mes të xhamateve muslimane vallah xhallallahu a'la me i largu peinë merrna mbusur që me vendkimin e mirë për një jetë të hapëm shtigjet e dialogut e bisedata të ndërsjellta për me ultësonet dhe me funksionu tamam sikur se ka kërkuar Allah xhallallahu a'la dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem Allah shpëroft me kaq profesorë të kimtë našum sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ta'ala